دا هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار ا طلاق کې خدا غسته دودي دو طلاق باندې طلاق اکر نو واپس بنکانی وي شي نو ساتل دي پر دنا په کې طریقې یا پر خودی په کې طریقې دو طلاقونو بعد یا نکاح تازه کا عامله صحیح کا او کینی په خېت لري کې پر دې درې انتقال ورکړه کني دی راته دللا چې اخلې وینم نو دی تاسو هغه تاسو شي هغه تل یامي جوړې کړې دي به ته واپس اٹلې دا ویږي هغه لږه زې ور جوړ کړې دي به ته واپس اٹلې الله اوس مسلې ته حل هي مگر چې فایده وینځو پوری ده الله خو فمانه علم و ده ده علم انجام چونکه خوفو نتعبیری پا خوفو کرن وای چرا زمان گذاره نیتی گی نو نو خواهن نیپری دی ویدی سرا کالی دی, دی او خدا کالی نورکی دا زمان دی نو اوس ده گذاره نیشی کوره نو خدا ورطای هنو دا واپس واقل ما پریده نو اوس کو که واپس هر کئی نو جایز دی دارنگه که خواهن لیا واپس نو جایز مګر چې پوه شو چې وبن دې پولیس دلاله نو کوي فین خفتم فتاب سرګنه ته ده دخه دې پلار اور ورته داوین دې د قانون طاره ورته یو وبن دې پولیس د یو بل حق دې نیشه ده کو امیشه جنگ دې هیڅ غنا په دې خند خاون په هغه کې چې قرباني کوي په هغه سره ده نه فدیه ته وين فداتو کا زه پانا انستا غم دی پماره شي فداتو به مالی تانه مال قربان کوور افتدت به ابي زمير غماته اول کړه ته دا هغه فدیه اور کوي اجازه ده دا پول دا اللہ دی اخپا لا تا تدوها دا دی پول نا اخپا ماروی آسو تی وای اخپا دا پول دا اللہ نا دی دی نو که طلاق اکرا دی خدا لرا نروان دی دی سری لرا دا خدا فلا تحل لحظاو جا طلاق در ورک نو اس طلاق اکرا دی روا تراغی پوری تیوزای شیدی سرخان بر زوت کې ازدواج نکار راغې او تن کې حقي اوس ازدواج مانا و نه شي اوس تن کې هه توته ا زوجن ی زوجا چ وته مو کې اپه نکاح تا په دې ایمور ته فاته ان شاء الله زما دا چته ترا پرکه دیمهاون نشته ګنا په دې خ دې قانون او دې کو چې بوذرو پوجی دا الله دا پوجی دا الله دي بیا یا قوم لای چې او حدیث کې لعنت په فعل محرم راځي لعن الله المحلل والمحلل هغه سره چې حلال او کی نه پاره دې یعنی پدې عقیده نه کا کې چې په وته بیا و ترا لا الله المحلل والمحلل یو امام همات له او ختينو حدیث وی لعن الله المحلل داناتي پاه سري کې خدای کوي په دې خیال چې زه په بطېرکم او سار بسر سره طلاق ورته د ملون دي کنه مې تاولې حلاله کړې ده پانی مکتي ده اټول مکتي مقتدی با راځي بارنه خدای به وکړي ما په دې باندې طلاق وکړي تاسو لاره شي نو چپ چپ ځاتای وره خبر نه کې خجی سبکو حلاله بده دیوخ کهشی ناقاوی حلاله سنگا چه بل سره و سرش پچه وچی ناقاوی بل بسوگی ده پردیوختا یه نو تاسو مای طول دغسی کوئی کم سره و پاتی شوئی چه تاسو اللہ حلاله دیوخ که دیوان جنو استادنا پرده نیش که استادنا بی پرده شوئی دا اگا دو مولانا پرده نکی دا ته په پردني کې لري دا نه پردني کې تاسو امامان امانووم کتاب تاسو کې دا کار نور موږ تاسو کېشته هوما دا وقراته ووره مونږ غږ نکړو تمکو نه وتا دا غوมาย زغورې پتا دغه پرداساتم اګنې تاسو کوم تبې ذات کو پریږم چې ملک تاسو بذات او څلګي بزرګو دې تاسو پښتانه به دې تکوي ادا خبرې کوي بې دادر د دا چویلني یوړل دې کته کلیو په څنګه نه ما په بې دادر کلام کو چې دا چې ادا چی ما ته تا یړدا تاسو وای ما یو ته بې دادر نه دار نه به راي می خرالي دا نه ګوته جوړ کی خپې کی واجی چې زما دې بهوشي زګري تولم ربو کې نو چې دا ګوته واجی نه بملون دي بې دای شکنه کوي ما ته مې کئی خلک و نه کئ امام دخه خذه بگوته کی د خو پگوته کی وسمت دا و نه لا بلره دا کندره و دا د چویلی مې خبره زه دا د څوک وایم زه دې څو راڅوسته دې دې نه تاسو کوی څو غنا سو وای یوړه د پښمنی مال یو طالب مائے ولی رئے وی جی زیو گو آنم مائے وارتای تلعا شانت پنچر کیو سیگی دخپو تو وزی پڑا چو مراک کی بڑی دش پیش پہ بڑتی گی تاچی بگا سکنی گی غلی شک امیر را گئی سات پاس مائے تایوی اغفرانہ تالیب مگو مائے بس خری کلی خرک موکو مائن مائخانہ و نظر دغیر اللہ تالیبانو کی خود چه که قردو نو خلق خپکیگی تا دیره پخوانه خبره دار خوزه چه تالیبان دوش امیرو زوی بیده دریابتا قرد. و قردو خوزه که قردو خلق خوزه کیگی امیرو کتاب کو قرآن کوزه تالیبانم ده چه اغای دوشو یوتان ویخته ده چه اغای طولو دین را خلاس شب آگه امیرو چه اغای سرگیو گره چه ده افو کې ګټه پروت ویل ډس چې دا کا پایاولوی هه دي کې طالبان وی وې د اخور ما لغره ویږي زمي ماي سربا ته مې زوږ زړور شار نشي سار به ما ته څه کوله مې مخه خبره هغه جراته پتاوم ما ته دا پاتني چې ډوډۍږي چې میرا نه خرڅي پای پړاړي د نظرسته تم به طالبان به د یو ځای کېږي مطلب داره دی چې زه هم پر دې یوشي اخر کې هم ور زور ته هم سرور راځي خلک شي طالبان نه ساتي بدبخت ايمان درلار کې ګور په لای باندې وروډه په پټي ورکه چیڼي د په پټي ورکی په تیارکه دا پلان کیږي راورکا خالي راشي ماتوي یي دا وروډه چې موږ خپل उपाय ورته وان سو کړی پلان یې چړي راډي په ماته زم صاف لرم نه ديږي به څه يم دیو جنہ قران کریم کې او مسله ذکر کای دا غي سر لټي دا دا لا کلی دي کلا کې ورته څه دي ټو تا نو اوسه ته دي لرا په شریک طریقې مناسب طریقې یا په دې په مناسب طریقې معروف مناسب هم څه ته دي کولر لا پاره اتذروا کل محلقه سوره نکاح کرايه چې خره ساتل د زنده کړي دا ناغه تا ګوري نه داګه حق او دا ساتل سره په کوئی نه تا تدو دا لا پله دی مات کړي دا پله دی لا پله ناره ده زه ته کې اسو دا کار زه په دانو ک اگې له بفرض تا په دان زه املې سي احکام الله په ټوله کې هيا کوي نعمتونه د خوای خوای زمیش نشته کوي یا کوي احکام د خوای اوه چې راويږو تاسو باندې د قران او د سنت پرندر کوي الله په دې بي زمير سر دروازه راځي په دې بار دمازه کارا يا ايذكم به ودي ترڅو ته قران او سنت کې او جره گئی دارنا پوشی اللہ پارشی باندی پوالے اکلا چه طلاق ورکل تاسو خود لگا او رسید نیتی تا سمانا اگا دریمیشت تیر شوی نمتنگوی دی لگا چه پنکا چای خلو بی خاندان و ذرا دا او خیچ دو طلاقی دو طلاقی طلاق او ادد پورش دریمیشت تیر نا اوس که دا اگا خلق خاندان سر نکات آدھا نو تاسو بی بندوی ذالک تبیۃ لجد یوبر سرا کلاچ جو جړیو کې په مې خپل کې برمعروف په مناسبت کې ذالک دان گی شی 15 ګورې جی په دې سرا چاته چې تاسو نه یې ماندې پالا پر اخر ذالک الاحکام یعذ به دا کام د دان کې کم ما ذکر ک ذالک اللذیز ذکر یعذ به دا جی کم ذکر شو دی پندر کولیشی کیمانا ری پا اللہ پر آخر زالکم دارنگی که دلستاسو چی پابند دی احکامو شی پاکی دتاز اللہ اوصفائی ضربم پاکی بار بصافی چی دا احکام مننی الله پوئی گی اتازنو دا احکام اللہ بیان کر دا یعول اس خدا اصطاب پا خیر پوہ دی تنی د رسوم حکم امين دې پيور کوي اولادا پورا دایریږي چې درم کال ننګړشته نيشته باده اي ما او پدې د رينيولې تیرې ځا دوه دو کارره دی امام ابو نی فار رحمت الله عليه دوی د نیم کال را سورته اقاب کې به ان شاء الله زمانہ کو ښه راځو کی اجاله چرته راځو کی پرکې پيور کو د بچو خوګو خدا تعالی غصه بچي بچي بچي اپا پلان باندې خوراک په اورګونکو نه دي او جامه په اورګونکو بل معروف او مناسب طريقه مولود لهو چاله بچي پیدا شي د بختار پلان با هغه خدای ته کوموري چې طلاق شي دا او کبل خدای نلارې مور کوي پاي تقریبا جوړ کوله ائچا تا مگر مناسب کو نه غه ما قاعده بداله په ناسې د موزوکی دا ان کې شل نو دوه دې مجازي دی دا ان کې خاوند د زغپل مناسب جوړ جامه ور کوي تقریبا شو کوله مورتا سبب دې بږي چې دا استاذ دې تبو له مف په ور کوي انا سبب دې بږي چې تباره هم ور اسلام د پار د توسو ده د سانته ژوند اصل دی خو دی چې جبر اقراد نشته په واره زبتییم دا ویل کې کپلار مرشد نو کړه دا وکړه مور خپل د پری کور د پای د خوشالتیا نه ادم شو لري نشته ګنا پدای ک کوم موده کې په کې دی زه په ها اچره دا و کړي چې پای ور کوی نو آتا دلته ور کوی هغه چې الله نرګړی دي په مناسب طریقې فرای در کړی دي څو هغه هغه پیاوړنکی تور کې اوړي دي دا لانا پوشي الله پاشي پاش باندې چې کولی دن کې لري دیا لسم حکم سړې مرشه خوې پاشوا هغه سان چې مرشیتا دنا اړیدی بي بیا نه انتظار وکي په فلدان د خاون سالور مې ته لثر دې دا اولی طلاق تیور کلوی قدری او چه خاؤن مرشی نو سلور میاشتی دست رجی دا سلویق ردی قطاز منی غم جاری نو اگدری میشتی دیدت شد سلویق ردی قطاز منی کلوی دا غم او دا غم چا دا پارا دا خدی دا پارا دا مخالی کی حدیث راجی <coughs> د نبی الله اسلام دی بیبی چې کله حضرت وفات شوه نو بیبی شهبی پدري مراد چې له غند تیل راړي زلګوم ام حبيبا جماعیه سے بولا ادب سفیان دولوا <coughs> چې کله تیل او رانجه راړي شو نو هغه یې چې زما تیل او رانجو تصور را زغه بوډا خځه مکوंडा خدای په رغون کې حضرت ویل چې یا ساتي غم جرل دې ضروري نه پسته مگر خدای وڅلور مې شه نظر دې تیرې زم مړ دې او دا خبر د مژ راغلو نو دا درې دې دې پرې شنو غم ختم شه دا به سلیختی دیلې دا به لوبي اثر وړي دا به جمعه بهلې هو تیرې ترامي تا دا چا مسلمان ویلی دا چلوی پساری نن لنبائی جمع دا او نن لچی روانه دا لچی اندان وردوله لچی نم گلی او را دا لچی را ملوم لچی روانه دا خلی روانه دا حدیث کے اشکال دے لما آتا نا یا بیو سفیان من الشام تو محادثین وی بیو سفیان خرشان کے نو نومر د خبر مر څنګه راغله نشامنه او شام کینو نو څو کویدا په حضر مضاف ته یاري د ابو سفیان زی یزید چې حضرت عمر ګور لر کړه د ماویه سبرو نو ابن ابي سفیان مطلب ده یمن شام دروازه نو زیتیږي د خذه سلوور مېشتي الله سره زغم بیت خان ادا سره پر لا احترام د مرسی چې ازنه لاغه نفوذ ما خېټه کې ابل خوندو کوم نلاغه نفوذ برچاله لاري دا یره متعلقې درې مېشتې درې مېشتې کې خېټه سرګندی جي چې دا فرده به چې ابل سړي له بون دي معنا یې دا او زی بچي فاضه نو کسان چې مشتا دونا پریودي وګیا نه دې دا به کې په پردان سره مه شل نو کله چورځې نه ټوتا نشته گناہ پاویش باندې چوکه دی په پلان کې بن معروف مطابق شری قانون دیوکه دینه پس کدا صحیح قانون کوي جائز دی الله پاویش باندې چې کوئی خبردار دی سر رسم حکم ده خطبه پر وړي بچا سره کې نشته گناہ پتاسبان دي ا هیڅ پیشکول کوئی پاږه سرا پیغام له خدا نه یا پټوي په خپل نفس کې چې عدت دې اخلاص شي زده و دې الله چې بیان وکړي دا پیغام د نکاح لیکن لږمکو دې طرف پټ مگر کوایې نه فا مطلب څه خدای کونډه چې استاد وروه متاع سره نکاح نشي کولی سو پوری چې داغه وخت ملي پرې شي ناغه سره ته نکاح نشي کولی مانه دا رښتیا غوايي کې او کړي چې اگر طال جائز وي دا طال نه مخیر رشتہ غیر موقت ذکر کړیو چاغي وخت نشي هر وخت غیر رشتہ ناروادا چې مشکات او رشتہ موقت ذکر کړه چې موقت نارواد پدی وخت ناروادا سمنا تعض جون یو کلی مطلقاً حرام ایو دې پو وخت سره حرام چې وخت هیڅ شی چې بیا جائز دي نو هغه سره تاسو نکانی شي کوله مگر کاغی تا خو نه کې خو نه دمنه و چه زما درور خوضه تو ازاده دانه ده دا پختنان رو قولت زمان با خودا زن شکل کرده تعقید ایو رشی تو ده عدت نبست استافخه او قولی مارک دامانا او تعریض دامانا کرا زما کر روان شویده کوشش کوم یو قابل اخود راه لکھو کارده دیت تعریض دوی ار سره کرے دی کور میں دج ده یو قابل حدا پکا دا اپو کا اپو مګه اسره ته کل الاو فز فان تا فئن قزا منن بالرزق حتا توفقه کلنا فما ذل من تا ها مره کی تی راځي دې ته وې تعریظ خو ادا ونه کې قرز دی دې ځکه ګم نه صرف قبض وزو می کرده، محسس قبض وزو تھی و دا اعدات ختمی جی نمسل وابا پی بلنکات دی نما نکاو اگتارا نیشتی که کن باعلی چو وقتی تھی قبض وزو می کرده نشت اکون اپلتاق زبان دیک اطلاق ورکی خدلالا شتاس ورالا سنو ورللے یا مقارکنی اغیل مقاررتیا اطلاق دا غیر مدکل بیها فی نسم حکم خدرالا ریدلہ دیندہ یا مار ی و ومتيون نو دیوکه اغیلا چا پړکی ورکی جوړه جاموار کئ په مالدار باندې دا غیند دا په تند ستا غیند دا چې تا کلیبی تو جوړه جاموار کئ مالداري سند کولټا ورکا ما فائدہ ورکو بل معروف په مناسب طریقې لایق زده پهوصنا نو حقا لایق دی اکتلاق ورکو ته ځی خود لگا په خاد نہ سرونو احال دا چې مقرراته کړیو تا ته مقرراتیا یو خداو دا ورخلې او تا مقرراته کړیو هغه دې ماهر مقرر کړو چې ستا ماهر دې ضرر پاي کله چې ډولای را نا نو تا غل دې قتل نه نه اته یدا طلاق ده نو اوس دې څه مسئلا ده خدابوې مال خو مار راکې زر او سره وې مال دې قتل نه نه ځنه در کوم جګړه حضرت دیو جنا د اسلام لمبای خبره دادا چې د پای حق دین د مخلوف حق درېم دغه د فساد باب د فقه دغه د فساد دې موجی پدې فاسد کیږي زکات پدې حج پدې روزه پدې نیکاله پدې فاسد شو طلاق پدې فاسد شو مضاربات دغه د فساد اذه اذه په زور فساد لټی ګړو راي جنگ دي په پیالې جنگ دي مسلمان کې ته مسلمان فساد نه غواړي ینه خپل سرا شرکو نه دي د مسلمان فساد منحصر دي مخالفینو سرا بدتي او مشک سرا ګر کې باندې کې فساد داري به افاصيده شو غلط شېره خرچ کړو اگر طلاق ورکو ته ته دې خدای تعالی په فاضینات تعالی سره دی تاغه سن دي ورلري او حال دا ده چې مقرر کړیو تا ته او نلازم دی نیم در مقرر تیا زرو پې مقرر دی نو غو 15 سواخ دی دا دې پې فساد شي الا اينفون يا فون دی نوند جمعله د خضر مگر کپریزي دا خضر چې زرتاله دې کتل لنم مزنه غارم الا اينفون یا افکای اژړې پلاځه کې دنه کا اختیارو مراتب خاون او په تن کې بازي خلقو غلط بلا معنا کړی دا یا فون نه مراد اغستدي ورسان اولیا د خاون او د یا فون چې به دي نو کا محتاج نه کا دغری وایي راستې پر به معنا خلګي ذو وانتفو اگر پریدا څو څړو نو داني دې په ریګا ریتا زه ته تاو کو دال تقوا تنسو فضل بینکم په دې موقفته اخره کی دا جمله نه قبر سره نه دی ما بعد سره دی معنی دا دا دا جمله دې ما قبر سره نه دا فضل وی ولولایتا فضل وی انسانی مروات اسلامی مروات دا الله تا او تنظل فظ بينكم دا دې مخسرنده ګيده دې ټول سره دېږي باب د طلاق د خره دیلا دا 14 شوره نه دې سره دا نوتا ذکر کا کتلاق ورته امصا فقره کغه لکه امصا فقره کله لکه امصا فقره ک سهلا سوا ورته امصا فقره ک ته چ مری رشتہ اسلامي په خپل کې اسنه چې هغه رشتہ من کته کې دا نور فضل هغه اوسه حضرت الاقه جن دښمنی شي صحابه ګذا کار نو انا هغه دښمني کتلوا حضرت عمر غندې ځان غيور هغه چې کړه هجرت وکړه نو دا هغه دوه خله پاز شو او قبلہ قریبا حضرت ماویه کړوا معاويه کې کله مهاجر شه کولی بور سراره حضرت عمر باکو علي ماويه سره دښمني و څنګه ابو بکر خپل خزر په یوه او ام بکر ځکه اسلام مصله دا چې سره هجرتو کیو په داره هرڅه خزر پاتې شي نه غتلا که شو هغه دغه خزر نه نو ابو بکر هجرتو کوه نو ام بکر هغه کافر کړو چې هغه بدر کې وما ذا بالقلیبی قلیبی قلیب بدلن که مشعب چوئی نا کافر و صفت چکیغه کڑیوا اسلام صحاباو منلو او خد پی خدیگی نا ومرغن غیور خد پریدی او اسلام نپریدی دعیو دا صحاباو شانو قرآن دا نکتہ ذکر کرا پیدبار دا ما سبقه ٹوڑو چی دا ٹول ما سبقه سر لگی وَلَا تَنْسَوْلُ فَقْضَ بَيْنَكُونَ امیر پلولیت پلولیت و یک قولوی پمیر خپل کې دا ټول سره یو لګو دا دغه وقفه ما قبل ما بعد الله په اجبنه چې کولی دین کړي حافظو عل الصلوات د ما که احکام د فقه او رسو محکم دي فقیل ولذین توفون منکم نو دا عمده په کیسه راغله دا هما قبل ما بعد سره تعلق لري د تعلق ما قبل سره په دوه طریقه ده یا اگر کړه سوالات ذکر کر للاعناباد سره چه دونیوی اموری راجی پا جنگی اینو خدای وی موضوکا چه خدای دیادشی نو موضو ذکر آراب چه لوگون خدای دی خدای دیادی دو خدای احکام منی ذکر موضو را را یا موضو ذکر آراب در پار در طلق والی او سره موضو ذاری نو دخدای نیریجی نو چه فاسد پا جری ای خدای نسید نو دا موضو ذکر آراب چه تا منخواه یہ اموز ذکر کو دا پار دا دے کیا سنا جو تفقہ کیا رمی دا اللہ دین دے دیر شوئی دوائی مدر دا دا پار دا اصل اصل د خواہ عبادت دے احکامو کے خوراں میں قیسے با اصل مسله تو ہی دیر شوئی نگاہ بانی ہو گئی پموزنو اموز در مینہ موز در مینہ بازی وی دسار موږ ویناو دا تاکید به غل له دځیده معنی داړه انګابانیږي په موږونو اپهاری او موږ زکه صلات او سحر اغه موږ چې درمیان نه ده نو سار موږ درمیان نه ده مخکې ته ماصوتن رسو ته ماصپخین ماصپخین درمیان نه ده مخکې ته سحر هرڅو ته ماځګر ده مخکې ته ماصپخین ماخام ماخام درمیان ده مخیط مازگیر روز دی ماسوتان درمیانه دی مخیط مخام روز تی سار نو پیزوار موزون درمیانه دی اللفظ احسان اراد موزون او که داسی موز چی دا درمیانه دی مطلب دانه چه صفا موزی نی کرد درموز پل درمیانه او گردو دیتا اوی تاکید من غیر لفظی دی موز او که موز درمیانه سمانا چی درموز مخیط نیم تی درموز کردی روزن نیم ت خلق ته نه اصل غ اثر مانا په خو دا مانا دا وستا یې ذکر راړ چې الکه مسکه خو مزداسي مزوکه چستا موږ درمینه یې ګوره اسنه دې ټنګاتې ته کله کله سارث مفین زموږه سارمو کله کله سارو دې زموږه زموږه سكين بو کوم الله یې موسکو غداسي مسکو چې دا موږ درمینه یې مخه رسول دې دا مانا ده او دغه الله تعالی دې نو کړيږي تاسو پممسکول کې د دشمن نه نموز کوي پیاده او صلو ريجالان او ربان کومون نه پیړي او دوستا باندې وسیوازه کړه موز بکې دا موز په درميان نه پیړي ان ک دشمن غالیبي او تېخ ټکي نموز باندې پیړي مننه ده دا, دا بیا تا کیتش نو کلا چې پامن پا شه بیا کې الله څنګه الله تعالی ز خیر دي اوا چې نه بیا په قرار باندې قرآن یا لفظ ذکر کئی ده قرآن اغسیری و افسوس دا د و اینو دی وَالَّذِينَ وَلَّسِمْ حُکُمْ وَسِيَتَّ پَارَدَ کُنْ سان کی منشطاتونا اپنے خوئی ده بی بیانے نو وسیت با کئی بی بیانو للا ده پارد فائده تری اوکال بید و شر رونا وارسانا تبوائی دیل اکور ورکی کئی اوکال دا تیره نتاس و شرعیما نو کوت دې په خپلې نشه ګره په تاسو باندې اولیاء او چې په خپل ځان کې ویښ یا نکایو کړ مې مارو شریت کې کسره الله غالب او حکمت والا ده اترسم حکم عمل تلاشو غوړه جوړ جاما ده جوړ جاما ده مطان جوړ ده بل معروف په مناسب طریقې چې خله دې پیو جوړه او اوزیلنه نو چې یې لګینه غلاو کړه دا یو دې سره ساجون خطل شو هغه دې را جام ورکه د سومی ها ته قرآن یې په دا جامه به اغون دی ما پېخوي ما پېخوي نه دا ساجامه لایته متقینو داویږي بیان الله تعالی دا څنګه کی دا بیان کړو څنګه دا بیان کړو داویږي بدلت نورم بیانې ہمگا زن پوکې ازنادی اپیږي شه به وړاندز د نظام پینو پوکې دا تر ساحه د کور د روغوالي د اصلاح د معاشري یو الانفاق دیم القتال دیم القتال کیکولیاوان هر وقت چې الله دې مسهل وسيګا سرورم انہیان المل محرمات خمر میسر مفرا پینزم د اصلاح او یاتاما جو مساتا رښتما مساتا عاده خلق ترايت استاده اكيد ني دي دی وم افعال مكروه مکو کلی تو سغه مدار که ظاهيري او اتم مقصد د وته نهم د الله عزت ساته قسم خويه کفرنور کې لسم الٰه یو رسم الطلاق ا رسم حکم در رضا د بچي او دیاں رسم ادت متوفى عن ها زوجها خواهن ده مرده ده اغیدت سوره ده اسوار لسم حکم ده رشته اینچه رشته ساته او پی طلاق و غیره مدکل به او اشپار لسم حکم ده موز واللسم وسیط للمتوفاہ آن آزاوجاہ گذو کونده ده پار و وسیط اشپار لسم چه دوسر رخصتین واللسور که اغتان رخصت شه نوس واللسور چونکه ا منظر ختم شو و سه غاصل مسالہ ترغیب للجاد نی نی ا خلقتا چواتل د کورونه او ذورګونه دیارې د دشمن دیارې دمنت د دشمننا بنی سایه خپل مخ پیخد او تفتیدل نو یل زده تمشي به جون دی کړه الله په عون مې را باندې دے لیکن څل خلک شکر نو کی دایارې نعمت یو اس بني اسرائیل ته سیدیوی د مرنه نه لاپه مرګا اوسه اوس هغه اصل مسله به شروع را چې کله ستا که نه وښه ملک امر شه کور دی روغ شه وقاتلو جن کوی په دین د الله کې اپو یز گئی الله غوړي جن کې په وا سوګر سره چور کې الله اور کول خ کله لفظ ذکر کئ په معنا د تضمین د جوړ قرس کې دوه معنی دی کول اذا حاجت من حاجت پر ہوں۔ نوکر محتاج نه دی دل ته ذکر معنی عطا باقی قرض و ذکر پر نسبت تور كون کی چستا د عمل د زله کا قرض پای به دی نوکرو د پسباد پر نسبت تور او کی ایتاده پر نسبت تور کرشی و سوګلیا چې ورگیاله ورکول خو نویچنو کی خو ذکر لره دل ل اپ د جنواري دیری الله څنګهول کې فرااختیا په خیرات نه تنګي الله ته به وردل مثال به نه دی دا هغه خلکو چې امیر تهاته نه کوي کے امیر پکارل دي